Tehát, ha valami történik, akkor elnézést kérek előre, és előkaphatja a sípolós játékát, vagy éppen rám mászhat. Jó, ez teljesen történik. jó, élünk. Ha folyamatosan oh. ugat, az mondjuk annyira nem lenne jó. Azt nem szokott, tudja, hogy a lakásban csak én ugathatok. A az övég, ez ja, úgy van. Ez, akkor jó ez. Végigugatjuk ezt a beszélgetést. Már el is hozta, eldugom ezt a sípolós szat. Jó, azt megköszönöm, megvárom. Nem, Rudika, nem. Játssz Ennyi, oh, Többször akkor most nem fogja tudni elviselni, hogy beszélsz, mi? De elfogja. fogja. Nem fogja általában, amikor telefonozok, akkor lecsitú, lefekszik aztán, nem azt mert tudja, hogy úgy se foglalkozik el. <hály> etténi Juczus, akivel beszélgetek. Nagyon klassz a titulusod, nagyon tetszik. Mezei nyugdíjas. Szia! Szia! Hát egy kicsit hibáztunk vele, hogy Na. én mezei nyugdíjast adtam meg. Mert azért... Per pillanat itt most Magyarországon nagyon forró peuratív értelmű ez a nyugdíjas kifejezés. Tényleg? És csak, csak annyit szeretnék most a legelején mondani, hogy én nem politizálok, de nem szeretem a krumplit. <Szor> Igen, a mező. Van mező a közeledben? Van, van, van. Egyébként vidéken lakom, itt lakok a Körös mellett. Nekem uh. a saját udvaromban is van mező elég sok. Van egy 1000 négyzetméteres telkem, amit rendben kell tartani, úgyhogy me mezei, alig várom, hogy mezei lehessek, hogy jöhessen a tavasz. Jó, akkor tudod, mit fogok én küldeni a mezőre? Nem krumplit. Mi az, ami hiányos? hiányzik éppen most? Tudom, a tavasz. Akkor a tavasz küldök, jó? Mezői tavasz, tavaszt. Tűz, jó, jó na, meg nyarat jaj, is, meg mindenféle. Mezei jaj. nyugdíjas, nyugdíjasok általában azt mondják, hogy nem dolgoznak. Nem csinálnak semmit. Te szerencsésen csinálsz valamit, te sok mindent is. Ugye el kell mondjam az elején, hogy valamennyire ismerjük egymást, de hát az igen minimális. Tizen négy és fél évvel ezelőtt találkoztam először az, az egyik fiaddal, majd a másikkal, egy gyárban dolgoztunk, nekem az nagyon fájt, nem ők, hogy találkoztunk, hanem az a gyár, nem az nem csak az a gyár, hanem egyáltalán azok, azok az Aha. idők, de nem ez lesz a lényeg. És hát kiderült, hogy van egy nagyon jó pofa anyukájuk, ez lennél te. Nem baj, ha ezt mondom? Nem baj, sőt én emlékszem az első sütemény sütésre, amikor a végén te nyalogattad ki a tálat, mert... Jézusom! Ah, a tálat, csak a tálat, ugye? Igen, igen, és mondtad, hogy annak idején gyerekkorodban is ezt csináltad, és ez milyen jó emlék volt, és jó ízőn kinyalogattad a tálat. Komolyan ilyenek történtek, ez milyen, igen. és egyébként most igen. meg a gyerekekkel elkezdtem sütni én, én, aki nagyon nem, szerette nem, a sütménit. Nem, meg, nem, Nem, nem, nem, most, viszont azóta, viszont. tehát, hogy most meg én mondtam ha? a gyerekeknek, hogy tessék, kinyalhatjátok Érdem. a a süteményelő készületet. ez így megmarad benne, de jó, na hát az embernek finoman kell keresni a beszélgető partnereket, mert lebukik. Ugye te azt megkérdezed tőlem, hogy milyen érdekesség lesz majd benned, amikor beszélgetünk. Mert szerintem egy csomó van, de mi lenne az, amit te értékelsz, és azt mondod rá, hogy erről jó beszélni? Ami tetszik nekem, tehát ez most egy kis nagyképűen fog hangzani, de ö, folyamatosan büszke vagyok saját erőmre. Uh -huh. Tehát ezt lehet mindenféle szempontból nézni, a fizikai erőmre, a lelki erőmre. Nagyon másodra nem, mert eszem csak annyi van, mint egy átlagnak. Tehát, Ez majd kiderül. lennék, nem itt tartanék, bár most pont ott tartok, hogy nagyon jó helyzetben vagyok, mert ahogy kérdezted, nyugdíjasként elmondhatom, hogy nekem sincs soha semmire időm de na, igyekszem rendben tartani a környezetemet, igyekszek a gyerekeimre odafigyelni, igyekszek a szüleimre odafigyelni. Én mindig megyek, és most megkérdezte a barátnőm, akivel együtt jártunk középiskolába, hogy miért kérdezek én mindig vissza, mert miért szólok vissza, hogy várjon, még előszedem a naptáromat, hiszen nyugdíjas vagyok. Hmm. De vannak hetek, amikor vasárnap belenézek, hogy oké, okay, üres a következő hetem. És felhív valaki, hogy holnap kéne ez, vagy azt csináljuk, vagy menjünk, vagy oké, okay, beírtam, nehogy más trász szervezzek. Alig telik el a nap, már hív valaki, hív a Zoli, hogy esetleg majd beszélgethetünk, akkor estén nem tervezek programot. Akkor hív az anyám, hogy mikor jössz már, mert régen láttunk, akkor közben kiderül, hogy be kell vásároljak, kiderül, hogy el kell ugye, a kutyát sétálni, meg az orvoshoz, meg a mit tudom én. Kiderül, hogy saját magamnak vissza kell járni orvosokhoz. Ez nem egy nagy program, de időt vesz igénybe. Most azt ugye gyakorlatilag... nem szabad megkérdeznem, hogy hány esztendős vagy egyáltalán, de bocsfejezbe be gyakorlatilag, igen. De ez fűzhető hozzá egyébként. Most töltöttem be december 15-én a 65-öt, tehát rendes nyugdíjba mehetek, mert eddig rokkan nyugdíjas voltam. Hát és köszönöm, és... hogy elmondod, és ne haragudj, hogy egyébként valahogy kicsit zavar ez engem, nem szabad szóval megkérdezni emberektől, de értem én ennek a logikát, persze, meg a hölgyek, meg a, de köszönöm. Fontos lesz valamilyen szempontból, nem az, hogy öreg, fiatal, nem ez itt a lényeg, a tapasztalás véget majd é, elő fog jönni. Igen, tehát gyakorlatilag. Hát gyakorlatilag még nem is vagyok nyugdíjas, mert Isten és a királyság malmai marha lassan őrülnek, December 15 én a születésnapomon leadtam a papírjaimat, és azóta sem történt még semmi, tehát még nem tudom, hogy milyen nyugdíjas vagyok, vagy milyen leszek, vagy hogy fognak történni a dolgok, de ugyanígy lassan haladok abban is, hogy soha nem titkoltam, hogy bajaim voltak, meg betegségeim, hogy egy Mit tudom, én orvosnál voltam, és egy mintavétel megtörtént 8-án, és még mindig nincs citológiai eredmény. Tehát az ebben úgy belegondolva, hogyha az ember komolyabban beteg, az elég sok idő eltelt. Tehát most már egy hónapja várok türelmesen, hogy kiderüljön, hogy ismét rákos vagyok, vagy nem vagyok, vagy ilyenek. Tehát ez azért egy kicsit felörli az idegrendszeremet. Nem csodálom, nagyon sok információt adsz a kezembe, de most megállunk. Mindig azt mondom, hogy használunk egy sorrendet, egyfajta sorrendet, amit felállítottam itt a beszélgetések során. Ez pedig most oda jut, hogy az előző beszélgető társam kérdését felteszem neked. Cirják Tamás, kommunikációs képességfejlesztő. Ő kérdezte tőled mégpedig ezt. Mi az a meglepetés bármi? Ez lehet érzett tárgy, ahogy te majd megfogalmazod, amit te szívesen kapnál. Egy baráttól, egy ismerőstől, családtaktól most per pillanat. Vágysz-e, akarsz-e, szeretnél e bármit? Hát azt szeretném, hogy tulajdonképpen jól belegondolva, hogy minden maradjon úgy, ahogy most van, és mindent csináljanak ugyanúgy, mint ahogy eddig tették. Nem kérek külön meglepetést, mert mindenkire számíthattam, Mindenki aranyos volt, mindenem megvan, annyira szükségem van, egy falattal nincs több, de maradjon minden így, és mindenki maradjon olyan, és, és, és éljenek a szüleim sokáig így, nem túl uh -huh. is. Tehát én ezen kívül mást nem akarok. De idejön majd az, hogy akkor nem tudod elfogadni a változást, viszont visszakanyarodnék az elejére az ismerettségünkhöz. Kidobtam magamból, hogy a fiadon, a fia Don keresztül kerültünk uh -huh. kapcsolatba, és majd később nyaltam ki azt a bizonyos sütistálat. Ugye akkor ezek szerint tudni kell, hát most én ugye tudom, többről nem tudok, két fiad van. Igen, kettő fiam van, az egyik még mindig kint van. Márhogy Angliában? Angliában van. Igen. igen, és a másik pedig hazaköltözött, hazahúzta a szíve és a szerelmet. Már nem ide hozzám haza, hanem igen. tőlem egy olyan 40 perc járásra, de azért csak közelebb van most már. Jó, ez így? Neked? Jó, ez így nekem, bár ez is egy nagyon érdekes kérdés, mert, mert mindenkinek munkája van. Én nem szeretek senkinek a nyakán lógni, mert nagyon-nagyon megszuktam az egyedüllétet, azt, hogy én a magam ura vagyok, és, és nem akarok senkire ráerőltetni semmit, sem magam, se egyebet és találkozunk nyilván sokkal sűrűbben, találkozunk, mint mikor Angliában volt, de ugyanúgy itt a telefon, és írunk sokszor olyan hirtelen jön, hogy nem is köszönünk, csak kérdez valamit, válaszolok, én kérdezek, mondja jövök, tehát jobb, sokkal jobb, hogy itthon van, de ha ne, talán egy hónapig nem látom, akkor sincs bennem ez a jaj, fájó hiányérzet, hogy nem láttam őket, és jaj, mert nem jön a gyerekem, beleedződtem ebben is. Belejegyző térde, amikor kiment, kimentek, egy időben történt ez? már hogy Magyarországról Angliába. Ez olyannyira egy időben történt, hogy ö, gyakorlatilag nekem aznapra volt visszahívásom egy mammográfiára, hogy találtak valamit az, aznap, amikor fel kellett vigyem őket a repülőtérre este mm. Úgyhogy ők elmentek, én meg itt intéztem a saját dolgaimat. Tehát onnantól kezdve olyannyira magam magamura voltam, hogy hogy így keményen bele a közepébe. Addig, hogy voltatok együtt laktatok, vagy közel laktatok egymáshoz a fiúkat? Együtt laktunk, itt laktunk egy lakásban, egy házban. Ú, ez azért egy nagy változás, és épp a változás szót említettem, hogy na majd arról is beszéljünk, mert ugye az volt a kérdésre a válaszod, az erzők, az a betegek, partnerem kérdésre válaszod, hogy tulajdonképpen szeretnéd, ha minden ilyen maradna, és ebből adódik a kérdés, ugye ez a változás, de hogy akkor te föltetted őket a repülőre, ők elmentek, te egyedül maradtál, egy mammográf mm. vizsgálattal, ami aztán, ha szabad kérdezni, igyekszem nem sűrűn azt mondani, hogy erre ne válaszolj, arra válaszolj, kimondod majd, Zoli, ezt hagyjuk, oké? Okay? Okay. Szóval akkor ott voltál, mi történt aztán, mi volt a vizsgálat? Hát e tekintetben kiderült, hogy van egy játékes rákom, amit meg kell oldani. Tehát itt volt egy két órás bőgés egy hét után, hogy nem lehet, hogy én, pont én, és utána úgy gondoltam, hogy na jó, akkor ez itt egy feladat, nincs más gondom, mint magammal törődni, foglalkozni, mert idézőjel, nagyon idézőjel teszem. hál' Istennek nincs köröttem senki, aki számon kérje, hogy mikor főztem, mit főztem, mit csináltam, hogy csináltam. Tehát én magamra utalva is mindig, mindig, mindig megálltam a lábamon, és nekem talán így volt könnyebb, hogy ők nem látták azt, hogy itt mi zajlik, de folyamatos kapcsolatban voltunk nyilván. Hát az érzéseiket, amit elmondtak nyilván, azt ismertem, meg tudtam, de nem voltam itthon se egyedül, mert azért a testvéreim mit laknak, anyukám itt vannak. Uh -huh. De nem úgy éltem meg, hogy Úristen, most nekem meg kell halni, mert a gyerekeim is itt hagytak. Sőt, őszintén bevallom, én küldtem őket. Igen? Igen, Zsolt az ment volna a kisebbik, de csak akkor, ha Zoltán is megy. Ő egyedül nem. Uh -huh. És megszűnt, a, mind a kettő egy helyen dolgoztak, megszűnt a munkahelyük, itt ültek munkanélkül, és, és egyszerűen nem volt más választás. Akkor, most... akkor ők hány esztentősek voltak? Hú, te figyelj, ezt most hadd ne Plusz, mínusz, hát 15 évet menjünk vissza. mint 15 évvel ezelőtt ismertem meg őket. Hát 15 évvel ezelőtt, tehát most 40, Egyik egy kicsit több, a másik egy kicsit kevesebb. plusz 20 as plusz mínusz húsz, ugye? Akkor mondhatjuk. Jó. Úgy körül, ja. 20-an valány évesen megszűnt a munkáj, és azt mondták, hogy azt mondtad nekik, hogy bármi ide-oda, maradok úgymond egyedül, de persze az én tesói mit vannak velem, már hogy ezt te mondod, és küldted őket. Választás, mert miért Angliára esett? Fene tudja, akkor mindenki oda ment. Vagy én nem tudom. Meg egyrészt azért is, mert Zoli azt tudott angolul. Zsolt, hát az úgy bele ebbe az egész hogy német nyelvet tanult végig. Aha. Tehát középiskolában is, meg minden. Tehát ő aztán <gül> annyira jó kis sztori volt, amikor elmesélték, hogy Zsolt nem beszélt. Hát ő nem, nem tud, angolul. Zoli fordított, és egyszer valami autót akart Zsolt eladni. És elég csúnyán viselkedett vele a vevő, és az én gyerekem spontán angolul úgy elkezdte szívni, hogy Zoltán ránézett, ha. és azt mondta, hogy na fordítson neked az öreg isten. Egyébként igen, tehát amikor az emberből csak úgy kijön az, ami, és még akkor tök, tökéletesen mindegy. Más nyelveket uh -huh. is tud beszélni? Na, ez milyen jó, ez megerősödjette ezt. És akkor a vizsgálat, két óra sírás. majd hát kisegített lelkileg, a szabad tudni? Volt. Nem kellett segíteni. Nem, még én segítettem volna. Megoldottam, mert tudtam, hogy a szüleim idősek, őket se lehet sokkolni. Nem tudom, mert én életemben nem voltam komolyabban beteg. Tehát tulajdonképpen uh -huh. fogalmam nem volt, hogy mi vár rám, meg mi van előttem. Na jó, de é, hát a rákkal ez, kapcsolatosan mindenki azt mondja, hogy meghalunk. Igen, és akkor jön az, hogy egy hétig nem veszel róla a tudomást, utána kibőgöd magad, aztán elkezded bújni a netet, és én rákból perfekt voltam, mire meggyógyultam. Tehát, tehát ki jött a, a rák? Ezt még nem tudjuk. Meg minden... Tehát meggyógyultál, nem vagy rákos most már? Most már nem vagyok, Aztán. és ugye ami érdekesség a dologban, és így utólag belegondolva, milyen jó vagy milyen rossz dolog, hogy akkor, amikor az ember megkapja a kis kezeléseit, meg mindent, akkor tovább nem mondanak semmit. Viszont egy 10-15 éves intervallum eltelik, és akkor jelentkeznek az utómatások. És, és az mi volt nála? Innentől, innentől kezdve jött az, hogy én egy olyan infarktust kaptam, ami három érbetegség, tehát gyakorlatilag a sugárkezelés keresztül ment a szívemen, és úgy tönkretette, hogy két évvel ezelőtt gyakorlatilag meghaltam egy kicsit. De aztán ebből is kigyógyultam, ezt is hozták, és most... Várom a következőre, mert mindig van valami, amit kicsit hát járok ugye orvoshoz nyilván, mert meghalni nem jó, ezt így helyből állíthatom. Na tessék! És akkor így odafigyelünk, és megpróbálom, és nagyon remélem, hogy nem lesz semmi probléma, viszont amikor a belgyógyásztal beszéltem, és mondtam neki, hogy ez a sugárzás az átment, az ön szíve tönkretette az ereket, az erek belső falát felbolyhozta, tehát ott össze a koleszterin, meg a többi ilyesmi, ami sose volt magas. Hogy ez a sugárzás ez átment a tüdőmönés, és jelentőség teljesen rám néztek, hogy hát igen. Tehát van itt az engebenben még sok minden, de mivel hogy kitűztem célul, hogy száz éves koromot fogok élni, így ezek csak feladatok, amiket meg kell majd oldani. No, tudod de mi az a gyalogsági ásó? Hogy ne tudom. Kell, hogy tud, mert annyi mindent tudsz érzem, és amennyit beszéltünk itt a 15 év alatt. Nem sokat, de képben való embernek érezlek. Hát itt megmondod is, meg is erősített. Na, előveszem ezt az ásót, jó, képletesen, ha, ha. és lásunk a mélyére. Kezdjük ott, hogy... Na, te most honnan folytatnád a beszélgetésünket? Nem ezt akartam kérdezni, most ez jut. Mit tudom én. Onnan, onnan, hogy mondtad ezt a gyalogsági ásót, és nekem hm. eszembe jutott, hogy a táncpartnerem az... Foglalkozik ilyen katonai dolgokkal, szinten, És igen, voltunk ilyen jelmezbába, tulajdonképpen ő volt a katona, én meg a boszorka. Na, és mivel hogy egy táncos pár vagyunk, ő lett az én seprűhordozó katonám. Tehát, hm. És aztán eszembe jutott, hogy Zoli, te itt vagy, mint Zoli. A táncpartnerem Zoli, a gyermekem Zoli, Azt. az após Zoli, a postásom Zoltán, és van egy nagyon jó barátom a régi munkahelyemről, aki szintén Zoli. Tehát, hogy én a családban Hú. elkezdek Zoliról beszélni, akkor mindenki megőrül, hogy na most akkor ki. Na, én spontán bele nyúltunk megint. Tehát előveszem én az enyémet, az én Zoli ásomat, jó? Jó. És akkor lássuk, hogy miért? Setténé. Szabad erről picit beszélni? Na, Illetve arról, hogy a te párod, ugye, sette... Zoli. Zoltán. Sette Zol, Zol véletlenszerűen Zoltán, is. Na, Sette Zoltán, és te Setténi júcus vagy. Viszont én ugye tudom, most nem adom elő a bárgyun, hogy nem tudnám, ő már nem él. Így van. Tehát maradtál te együtt, ketten a fiúkkal, addig, amíg ugye ott laktak. Igen. E és mióta nem él, ha szabad, mondom, most talán még egyszer kimondom, a többi, nem nem. Rakozom, hogy ott szól, nem, Zoli, ezt hagyjuk, tehát mióta nem él, mi történt? Hú, most figyelj, csak vannak dátumok és dolgok, amiket szelektál az agyam. Egyébként elváltunk, amikor a Zoli fiam öt éves volt. Igen. Tehát ő most 42, akkor elváltunk. Igen. Utána ő teljesen átadta magát az alkoholnak, később beteg lett. Ő is daganatos, áttétes, persze hát ő nem ment orvoshoz, mert ő nem beteg. És itt lett vége a történetnek. Ez volt akkor mondjuk egy ilyen 30 éve? Hát nem, halána 10 már... éve tizen történt csak, 10 éve csak, harminc éve, éve voltunk külön. Tartottátok a kapcsolatot? Ő tartotta a kapcsolatot a fiúkkal? Hát uh, inkább a fiúkat kérdezném meg, de én tudom, mint ahogy te tudsz rólam pár dolgot, hogy Tartotta a kapcsolatot, de nem igazán úgy, mint ahogy egy apának kellett volna. A anyósom azt tartotta inkább belünk a kapcsolatot a mama, aki most halt meg két hónapja. Gyalogsági ásó, mélyebbre ások. Picit kell ez az ásó, de próbálok mélyebbre, ha szabad. Majd szólsz. Amikor az a különmentetek, és azt most azt veszem ki, hogy nem is nagyon tartottátok a kapcsolatot, te sem vele? Nem volt közös témánk, gyerektartást se fizetett bennem, azért volt egy jó, jó adag dűs. Uh -huh. Tehát uh, én ezeket a gyerekeket úgy neveltem föl, hogy még a karácsonyi ajándékokat is a mama vette. Tehát uh -huh. nem az apukájuk. De ez, ez, ez már a múlt végül is. Tehát, ja, jó, de most ugye odamentünk vissza, odááskálódok, és amikor te döntési helyzetbe kerültél a fiúk, tanulásával kapcsolatosan megvásárlom lelki dolgok. érzékelsz ez olyat te most, hogy hiányzik nekik az kép? Hát figyelj ide, most ez megint egy nagyon érdekes téma, mert van ez a két gyerek, aki külsőre nagyon-nagyon hasonlít egymásra, de aki kint maradt Angliába, ő a fiatalabb, a Zsolt, az teljesen olyan, mint én. Meg az én családom. Ezt hogy miért? Az... Egy mondatban, ha beletennéd? Ö... Ismerem ugye mindeket valamennyire, nagyon nem tulajdonságaiban, de ez erő, ez mi? Ami, Igen, te. Az erő, az a erő. habitus, az élethez való hozzáállás, a szorgalom, a, a mindentakarás akarás és a mindent véghez vívés. ilyen vagy te Egyébként is. Kiköpött olyan, mint az öcsém. Ezek ketten Na. annyira hasonlítanak egymásra, hogy elmondani nem tudom. Tehát külsőre, nagyon szorgalmasak. Vagy inkább belső. Külsőre, meg nem első? Első. Aha, aha. De külsőre, ha a kezdüket egymás mellé teszik, egy bal kéz, egy kéz, nem tudod megmondani, hogy melyik ki <gül> Tehát így is hasonlít A tudod? Aha. Zoltán viszont az apja fajta, ő egy nagyon jó lelkű. Most, hogy hazaköltözött, és ugye olyan családba költözött, ahol ugye van após, anyós, férfi van a háznál, tulajdonképpen ő most tanulja meg az életet, hogy mi az férfinak lenni. Igen. Ennyit tudok róla mondani, Igen. de nagyon jól megállja a helyét. Minden mellett nagyon sok női dolog is van benne, mert most takarít is, mind mellett, hogy dolgozik, meg végzi az összes többi favágó munkát is, meg szereli az autóját, meg mindent, amit eddig ő nem csinált, mert én ilyen dolgokat nem tudtam mutatni neki. Lelkileg egyébként te mennyire segítette szerinted a fiúkat? Te szerint, nem más szerint, nem ő szerintük, te mit gondolsz? Hát most ez olyan kérdés, hogy gondolkoznom kell rajta, mert én ezzel soha nem gondolkodtam. Tudom azt nyilván, hogy sokszor bántottam én is őket, mert bennem is voltak indulatok, meg nem is vagyok az a fajta, tehát elég vaddisztmúl tudok lenni. De hogy lelkileg mennyire, erről soha nem beszéltünk, és mm, nem is az, hogy segítettem, de inkább az, hogy nem bántottam őket, vagy mit tudom én. Nem tudok válaszolni helyesen el. Jó változások. Azt mondod, hogy az a, tehát az volt a válaszol az előző beszélgető partnerem hogy hogy mindenki maradjon olyan, de most ugye ezt tisztázzuk, nem azt kéred, hogy ne változzon az élet, ugye? Mert valaki nem azt nem, hanem azt, hogy ne legyen rosszabb. Tehát most már elértünk arra a szintre, így kapcsolatokban is, meg egyáltalán, hogy most minden kerek, mond, És hogy maradjon is így. Jó. Amit azért mondom, hogy tisztázni, mert mondom, ez úgy hallatszott esetleg valakinek, hogy ez te nem szereted a változást, pedig szerintem azt erősíthetem meg, hogy igen. És tudsz is vele mit kezdeni? Ezt most én mondom, mint ha... Most mondja ilyet, hogy nem, vagy igen, kérlek? Igen, nem? Nem igen? Igen, igen. <gül> Szeretem a változást, imádom, ha lehetőségem van rám, változtatok, magamon is próbálok, érzem is magamon a változást egyébként. Meg a környezetemen is próbálok, meg a hozzáállásom, azon mondjuk nem kell változtatni, mert az változatlanul erős, és kitartó és szerintem jó. És én téged erősnek látok, te erős vagy, de hogy látod a környezetedet? Hogy látod mennyire erős Zsolt fiad? Nagyon. Hogy látod mennyire erős Zoli fiad? Ö, mászik a létrán fölfelé. Tehát erősíti önmagát? Így van. Anyukád, apukád, ők mind a ketten élnek? Ha jól értelmeztem, és azt mondta, 90 környékiek? Apukám 91, anyukám meg 88. Mennyire erősek ők lelkileg? Hát most egy kis fáradtságot érzek már, de azt kell, is? hogy mondjam, ha. hogy erősek. Akkor tízes skálán? Tízes skálán ők kemény 80-asok. Ez szerinted? Neked ez segített az életed során? Hogy ők olyanok? Ilyenek? Hát, nem mindig. Pont azért, mert hogy én is erős vagyok. És azért, tudod, mikor hazajöttek a gyerekek, azt mondtam, hogy volt olyan jó tudok veszekedni, és úgy összeveszünk, mint az állat, mert uh -huh. olyan egyformák vagyunk, de ki is békülünk. Zoltánnal például nem lehet veszekedni, mert paradni, jó lelkű, kenyére beletörődő, és anyám még ugyanúgy erősek voltak, meg erősek, Velük se. Én még mindig 65 évesen is tisztelem őket, hogy nem boházok vissza. Tehát... Hmm. Ez fontos mert... szerinted, hogy tiszteletben tartod őket? Szerintem fontos. Egy szülő kapcsolatra értvején, Szerintem fontos. Mindez. Fontos, mert tudnék máshogy is viselkedni, de nem is akarok máshogy. Voltak tehát... nagy viták köztetek? Nem, soha. Soha? Az nem kell azért no. néha becsapni az ajtót nagyon? Nem. Nem hmm. az a típus vagyok. Én az ilyen, ilyen helyzetekből menekülök. Na de várjál, rákos lettél, nyeltél, ugye azt mondják, azt definiálj, úgy definiálják a rákot, hogy az azért van, mert nyel az illető. Igen, ezt én is hallottam. Azért is lehet, igen, mert indulhatunk két úton, tehát ez egy ilyen y -on. Az egyik az, hogy nyel az illető. A másik meg az egy pillanat hogy én akkor lettem rákos kimutathatóan, amikor elkerültem életem arra a munkahelyére, ahol három műszakban túlórázva teljesítménybérbe kellett dolgozni. És én ahogy ott soha nem dolgoztam úgy, tehát mindig normálisan reggeltől délutánig dolgoztam, meg mit tudom én helyben, meg nem volt utazás, meg semmi. Na és az a munkahelyez engem lestresztelt annyira, hogy ö, hét év múlva kiderült ez a rák. Na most, hogyha tudományos alapon veszük, a rák kialakulásától az észlelhetőségéig 5-7 év telik el. És amikor én a munkahelyre oda mentem, utána lettem brutál allergiás ilyen mindenféle dolgokra, hogy parlakfű, macska, meg anyakina, előtt nekem az életben semmi bajom nem volt. Tehát nem igazán a lelki dolgokhoz tudom én ezt kötni, ennél valahogy racionálisabbnak érzem magam, meg, meg úgy két lábbal állok a földön, hogy hogy itt, itt, itt, itt nem annyira a léleknek. Annak is vannak, aki olyan típusú, arra sokkal jobban hat. Engem lelkileg, természetgyógyászatilag, meg ilyen varázslásokkal nem igazán lehet meggyőzni. Varázslás, gyermekkor, mi jut eszedbe most a gyerekkorodból? Egy kép, gondolat, érzés, íz? Hmm, ülök ott a kis Samni, mond a krumplikát, még 9 éves. Na esti, már megint a, meg a krumplikát, tudtam én. <gül> és megérkezett. Várjában megérkezik a budapesti nagynéném, megáll előttem nézi, és azt mondja, hogy hát ezt a gyereket, ezt a restaurátornak, vagy valami ilyesminek kell adni. <gül> <It's> <gül> Mert hogy olyan kis ügyesebb bucoltam a krumpit, és olyan szép, ékony, és akkor láttam már, hogy van valami a... és érdekes, hogy jól látta, hogy van valami a kezemben, mert később az iskolában ilyen körökre jártam, meg rajzversenyt nyertem, meg mit tudom én. Tehát ez, ami a gyerekkoromban most így hirtelen beugrott, és eszembe jó, eszembe juthatott volna az akácstől is, ami belement a talpamban, mert tele volt az udvarunk szénával, nagyapám nyulainak száradt a széna, amiben belekaszálták azt a nyomorult akácágat, és uh -huh. én beleléptem mezzitlább. És akkor hogy na, jött az ősi gyógymód, az ecet, na hát tudod, hogy az, hogy fáj, ez is eszembe jut. Uh -huh. hogy ilyen gyerekkorik is bózságok. Jó gyermekkorod volt, szerintem? Szerintem jó volt egészen, nem, mert hülyén fejeztem ki magam. Jó gyerekkorom volt, csak 9 éves koromban megváltozott nagyon, mert akkor megszülettek a tesóim, és egyszerre kettő. És onnantól kezdve egy kicsit keményebb lett az élet. Tehát segíteni kellett nagyon sokat, mert azért azért segíteni kellett. Tényes Haragszol való. ezért a szüleidre? Vagy a tesóidra? Haragszol rájuk? Bárki ne, a de, de egyáltalán Soha nem, nem volt, nem volt benned olyan, hogy féltékeny vagyok, haragszom, Mértők a fontosak, miért kell segítenem, stb.? Nem, nem. nem. Ilyen érzés inkább a húgomban volt. Tehát mi nagyon sokan nőttünk össze. Tehát amikor már ő férhez ment utána, mert kilenc hétkor különbség van köztünk. És akkor mondta, hogy benne volt egy kicsit ilyen féltékenység, meg mit tudom én mi, hogy, hogy engem elengedtek a barátnőmmel a strandra, és ő meg nem jöhetett, mert kicsi volt, meg ilyenek. Aha. Tehát. Ö, Bennem nem volt semmi ilyesmi. Na no, hát egyszer az úgy nem esett jól, hogy anyám reggel fölrázott, hogy úgy figyelj, de akkor ma ezt kell főzni, meg ezt kell főzni. Azt se tudtam, hogy merre vagyok arccal. És akkor mentünk, indítottam őket az óvodába, én mentem a suriba, aztán haza, és főztem, és mit tudom én. Tehát gyakorlatilag, mire az én gyerekeim megszülettek, hát addigra ők lettek, mit tudom én, 10-11 évesek, én ebbe elég jól beletanultam. Ez sokat segíthetett szerinted anya, az anyaság levésedben? Igen, sokat segített. A pozitív dolgok is sokat segítettek meg, ha voltak negat negatív dolgok, azok is nagyon sokat Ez meginted... Most látom a mostaniakon, összehasonlítom azzal, amit én csináltam, mert ahogy csináltam, szerintem segített. Ez persze egy ilyen idézőjeles béna kérdés, hiszen teljes mértékben szerintem természetes, hogy segített. Édesapáddal, édesanyáddal, mindkettőikkel meg volt a kapcsolat? Természetesen, a mai napig megvan meg oda, tudtám, meg. oda tudtál menni édesapádhoz tíz évesen, és meg tudtad kérdezni azt, hogy kettős pont amit? És ő válaszolt. Figyelt rád, és válaszolt. Sőt, te nap előtt voltam náluk, mondtam neki, hogy kéne nekem a hüvelykúlyom eh, olyan gyűrű, ami menetes, mert tudok rajta csigát csinálni a húslevesbe, és te hoztál, ami van, egyik se volt jó. Nem kinevetlek, ez teljesen. Most nem csinálok, hanem majd szólok. Na ma telefonál, hogy kész van a gyűrűm. Oh, aztán... Be van csiszolva, meg van csinálva, úgyhogy mehetek érte, aztán próbálhatom ki. Hát nem várják csak, hogy milyen család vagytok, ti ilyen csoda család. Köszönöm, hogy ezt mondod. Hát most ebből... szokták néha így mondani. Tényleg? Szerintem átlagosak én... vagyunk, csak van talpunk, is ráestünk. Jó, és, és te még megkérdezted az első egyeztetésünk során, mikor feltettem a kérdést, beszélgetsz-e így velem, és azt mondtad, hogy hát aki kíváncsi rád? Vagy második alkalommal tettett fel ezt a kérdést, hogy ki kíváncsi? Hát hogynál? Én? Hát az nem elég, és megsértettem. Na, ez, ez nekem például nagyon tetszik, ez a, ez a gyűrűs. De ez most hogy kell elképzelni, hogy tényleg ránéztél a kezedre, de most ezt nagyon komolyan kérdezem, Ugen. és ez tényleg erről szól? Ezt most nem vesz át, hanem. Egy Figyelj én, csak én. ez. Arról szól, hogy néha itt testenként bújom a netet benne, vagyok egy-két egy értelmesebb csoportban is, Igen. és nagyon szeretek házi tésztát csinálni, mert magamnak főzök a diéta miatt, meg úgy egyáltalán, meg mit tudom én. Szinte semmit nem veszek a boltban, és csináltam is csigát régen a családban, meg ajándékban, meg mit tudom én ilyenek, és most láttam az egyik ilyen csoportban, hogy fölösleges mozdulatokat lehet megspórolni azzal, hogyha Jobban kéznél vannak a szerszámok. És én rágondoltam, hogy oké, okay, akkor ez most tökéletes, ez közcsavar. Bemegyek a, a, a szerelvényboltban, keresek egy ilyen közcsavart, ami rámegy az újamra. Hát a, a háromnegyedes az, az rámegy. De az a baj, hogy ott a közcsavarok közül, ami jó volt, az nem csak menetes volt, hanem keresztbe volt, hogy nyilván jobban össze illeszteni a csöveket. Az meg nekem nem jó. És akkor addig agyaltunk ott a boltossal is, hogy mondom, nem is tudom, mit variálok én itt ezen át, az megyek, szólok a papának, aztán megcsinálja neked. Hát ennyi, hogy vágott egy menetet, egy cső darabra is kész. Tehát... Szerint is Jó, most... jó. Igen. Ezen... Szerinted számít, bocsánat, szintet számít az, hogy hova születünk? Kikhez, kikkel, stb. Most vonatkoztass el magattól a szüleittől, kérlek. Az összképet. Na no, látod, ez is egy olyan kérdés, ami még úgy soha nem gondolkoztam. Uh -huh. hát, De sót... Ha elkezdenék gondolkodni, arról is tudnánk egy órát beszélni. Jó, akkor ezt megnézed a nem közvetlen, ez faluául laksz, vagy ez, vagy település, hogy kell mondani? Hát mi már 73-75 óta város más másodszor is. A elnézést kérek az alapítóktól, vagy átnevezőktől, vagy az ott lakóktól. Szóval a településen mondhatjuk azt, mert minden város, minden az a település. Ahol élsz a telepés. Ahol éhez város, ott, ha mondjuk azt a szomszédot veszed, akiről tudsz annyit, hogy és messze távol, akik nem hallgatják meg úgyse ezt a beszélgetést, nem rossz, nem jó, róla tudod, hogy ő milyen családban van született. Na, ha abba belegondolsz, és az más, jobb, rosszabb teljesen mindegy, akkor számít? Mit gondolsz? Tehát mondjuk nekik 47, hány Mercedes áll az udvarodban, a mezei nyugdíjas nem. Há, a mezei, nyugdíjasoknak, zsírói, szózokjál az udvarába, hagyjuk ezt most. Na, most csak azért, azért mondom, mert hogy, hogy valaki ugye abból indul ki, hogyha valaki gazdag, ugye, akkor tele van autóval, minden kastély, stb. A másik pedig nem, és ő egy szegényebb házban lakik. Tehát, hogyha szegényebb házban mm. lakik, akkor ő, akkor ő nem jó helyre szület, tehát így közelítem? Még nem, nem, nem, Akkor nem jó helyre szület, vagy nem jó, közelítek? Nem, ezt így nem lehet, mert itt ha nagyon rövid utcánk van, ha belegondolok. Volt hozzánk nagyon hasonló család, és szikrázóan éles elményű gyerekek kerültek ki belőle. Van megint más család, ahol átlagemberek kerültek ki olyanból, akiknek sokkal jobban ment. Szerintem mindegy. Valahogy én vallom azt, hogy amikor megszületik egy gyerek, akkor tényleg olvastam valahol, az egy ilyen üres papírlap. És amit ráírnak, az lesz majd leolvasható róla, és jó, oké, okay, hogy játszik a genetika. Mert mondjuk legyen egy olyan, hogy alkoholista szülő, és a gyerek követi a példáját, tök alkoholista lesz. Vagy alkoholista a szülő, és a gyerek direkt nem lesz tök alkoholista. Na most, ha egy, egy csóró az a család, de van értelmes gondolata, és ráírja a papírjára, akkor abból a gyerekből még akármi lehet, akkor is, ha pénzük nincs. Nagyon jó. Felírtam néhány kérdést, nem merem föltenni egyet, nem merek feltenni egyet-kettőt. Viszont most ebből adódóan, hogy így belementünk ebbe a részbe, hallgatsz rádiót, nézel tévét, poszkaztot, bármit? Milyen stílust, ha igen, hallgatsz? Figyelj, té tévé, a tévé előfizetés lemondom, lemondtam. Jó. Akárhova belépnek és szól a tévé, akkor mit hallasz? Mi van benne? Nem tudom. Reklám. Jó. Ja. Elég. Hát most Tehát már a youtube on meg minden máshol is, nem? Netflix, előfizetés, meg anyám a szép nagy tévé, itt van, bekapcsolom is filmeket, keresek magamnak, amit akarok. Mit? Van, Mit? Hogy mesérem, van, hogy mesére vágyom, van, hogy... Szóval én híres vagyok arról, hogyha egyszer megnézek egy filmet, másodjára képtelen vagyok, mert nem érdekel. Tehát minden jár az agyam, itt hagyom, elmegyek. De például van ez a kalandfilm, a Nemzet Aranya, ezt ha százszor kell megnézni, akkor én ezt százszor megnézem. De az ilyen romantikus filmeket például ki nem állom, tehát nem szeretem Nekem Inkább a kalandfilmek jönnek be, meg az ilyen dolgok. De egyébként, mivel sűrűn elfoglalt vagyok, az, hogy én csinálok, vagy süteménysütök, vagy mit tudom én mit csinálok, akkor meg podcastokat hallgatok. És milyen jellegűt? Hát én úgy gondolom, hogy sikerült úgy szelektálnom, hogy, hogy értelmeseket. Hát, ja, jó, de hát most mi az hát Most Ha Kinek csak neveket mi? mondok, hogy a Kadarka Jendrét nagyon szeretem, hogy szeretem a Friderikusz podcastjait, de még a Palikék világát is időnként meghallgatom, Tehát megnézem, beszélgetős... hallgatom a hiedet. Uh -huh. Beszélgetős, igen, beszélgetős. Volt egy olyan időszak, emlékszem rá, két vagy három évvel ezelőtt ilyen karácsonypad készítettem az egész családnak, és akkor rákattantam rádió, netes rádiókon természetesen a kabarékra. És például visszahallgattam Hofi az egész életművét gyakorlatilag. Hmm. És megdöbbentem rajta, hogy úristen, azt mondják, hogy a világ változik. Holott nem. rohadtul Kocsuk. semmi nem változik. <gül> Igen. Igen. Persze változik sok minden, csak legfeljebb mondjuk a, a feketéből, most épp fehér lesz majd a fehérből fekete, persze ott van közte a sok szín árnyalat. E másik. De, de, de szín mindegyik. De hát, ó, ó, egy örök érvényű ember, aki Mit tudom én, mielőtt kimentek a gyerekeim Angliába, még akkor egészen fiatalok voltak, és kint a másik szobában, mit tudom én, mit csináltak, ide mert a tévében ment valami hofi műsor, és bejött az egyik, hogy ez az ember, ez miről beszél? Sok-sok évvel azelőtti műsort adtak le, és az volt a megdöbbentő, hogy ezt tegnap is elmondhatta volna. Mm -hmm. És most, amikor én három éve visszahallgattam, Jaj, Istenem, annyi minden van, hogy, hogy, hogy meg megvan az 1982-es évfolyamtól egy pár éven keresztül a Ludas Ludasmagy. Hmm. És amikor előveszek egy ilyen évvadot, és itt fölcsapom. És címűleg az van, hogy két nyugdíjas némi beszélget, az egyik bent van a lakásban, egy nagyon alá szóval nagyon romos, nagyon-nagyon lakásban, megérkezik a másik néni, és azt mondja, hogy jaj, hallottad, aranyom, hogy milyen gyönyörű stadiont építettek, mit tudom én, hogy hol. Volt ez 82-ben. Tudod, és így ránézek, és miről beszélünk? Na most arról beszélünk, hogy két irányba mennék megint csak. Ne feledjük kérlek, azt, hogy a magyarországi elutazás Angliába, és majd egyik vissza. Jó? De most. De gyűjtögetős típus vagy? Mondod a rudas Matyikat fenn 82-től. Vagy csak épp ez, vagy mást is. Hát, úgy, gyűjtögetném a 20 eseket de az nem jön össze. Jó, akkor azt majd a tavasz mellé küldök, jó? csak úgy gyűjtögetek, hogy arra gondoltam épp a múltkor, hogy mit tudom, én csináltam itthonból Zsolt, és csináltam valami süteményt. Hát van komoly háztartási gépem, de elővettem a kis kézimixert habot verni, és tönkre ment. Tehát nem indult, ezért fogtam, és úgy, ahogy volt, kidobtam a kukába. Zsolt csak nézett után, hogy most ezt így, mondom, figyelj, ezt akkor vettem, amikor elváltunk. Nos, Azóta már volt javítva, és ezen kívül most itt van ez a nagy, és erős, és tökéletes, mit kínlódjak vele. És erre eszembe jutott, hogy amikor ezt a nagyot is erőset megvettem az intakus után, hogy ő dagasztak ennyire, ne én, akkor lecseréltem a régit. Hát ott van a régi. És akkor belegondoltam, hogy az új konyhaszekrényemben azt is lecseréltem mindenféle ilyen cuccból kettő darabban. Tudod? Tehát, hogy van két mérlegem, van két tormékszom, van két kávidalálom, nem tudom miért van kettő, de van. Tehát innentől kezdve nekem, ha valamelyik is tönkre megy, itt nincs ezzel probléma, jó, mosógépen nincs kettő. Jó, nem szerintem. feltétlenül erre gondolok, mert ugye ez azért nem a gyűjtőket, és ez mondjuk a kiszámíthatóság, vagy a, a belegondolok abban, hogyha mi lesz típusú, megszokta. De hogy mondjuk 82, mennyi ludas, Maty van? Csak. Nem hát, tudom, ettől meddig volt Nem ez. az összes, egy, mit tudom én, négy-öt évad. Négy-öt évad. Jó, ettől még mondjuk nem lehetnél annyira gyűjtögetős. És miért pont a Ludas Maty jut eszembe a kérdés? miatt? Ez csak egy ilyen idézőjele, zárójeles. Na, szóval, nem, hogy, jó, hogy más cika, is? Jó miatt. Jó. Jócika miatt mi van még? Mondjuk a padláson. Tudom. Van még? Nem tudom. Hát akkor nem vagy, jár, akkor nem ezt, vagy annyira ezt, gyűjtögetős. Jó. Nem vagyok nagyon gyűjtögető, sokáig tartogatom a dolgokat, de azért úgy két-három évente van egy padlásrendezés. Uh -huh. Egy szekrény egy tudom is enni és akkor mennek ki a dolgok. Viszont Még így is rengeteg van, de... Na, viszont ennyi. szereted a környezetedet, ugye azt mondtad, hogy az jó lenne megtartani, hogy úgy maradjon minden Igen. idézőjelesen jóságban, ami ugye a őket érinti rokonok, barátok, Igen. családtak. Rokonok, barátok, családtak. Azt mondtad, nekik menjenek a két fiaid, a fiaidnak, a két fiadnak. Mentek ki, Anglia, oké, okay, és visszajön az egyik. Hogy van ő? Szabad erről beszélni? Ugye nincs itt ő, nem vele beszélek, amennyit te elmondtadsz erről. Tehát ugye mert nagyon sok ember azt mondja, hogy, és akkor tudjuk azt, hogy visszaköltözik. nem jó, ott itt jó, ott jó, hol jó, nem a politikából indulván ki, hanem, a Zoli költözött ugye vissza, hogy ezt hogy tudom, a Zoli fiad, hogy érzi ő most ott magát? Most persze, megint csak mondom, nőt kellene erről megkérdezni, te hogy látod, mint anya? Én Lát mint anya, hogy Zoli most jobban érzi magát itthon, mi mint mielőtt hazajött. Most Mi már találta a helyét. De hát ugye van egy lány, az fontos, egy szerelem, ezt ugye én most nem én nekem kellene mondani, Ennyi tudok, többet nem, nem akarok e, mér, ebben az útban maradni, de hogy ennyi, jól, jónak tűnik, megtalálta. Ezt szerintem megtalálta. Jó, úgy, úgy kerül családba, hogy mindenki szereti jól érzi magát, nem nyavajog, az idén lesz az esküvőjük, készülnek rá, nyaralni mennek, teszik a dolgukat, mindegyik dolgozik, Elvittem a mamáikat hozzájuk, és amikor hazajöttünk, mondta nekem, hogy nagyon büszke az unokájára, Igen, mert jó. látja, hogy milyen jól, hogy oh, ha odanyúl, ott van a holmia, hogy rendben van, hogy mindenemek van, hogy csinálja, amit kell, és hogy milyen jó ez. Tehát szerintem tökéletesen jó ez így. Most Zsolti jobban küzd, szerintem. tehát Én Angliában, azt tegyük a... hozzá, tehát ő még Angliában él? Igen, igen, és, mondom, igen, és szeretne is. lakást vásárolni, és most ezért keményen dolgoznia kell. Mint anya, azért őt is úgy látod? Hogy, mert ugye azt mondtad, ő a keményebb, olyan, mm -hmm. mint te, küzd, de helyén van? Hát annyira nincs, mint Zoli szerintem. Igen? Ő is fogja hallani, tehát biztos. Meg is tudjuk ezeket a dolgokat majd beszélni. Pont a nehézségek miatt... Nincs annyira helyen. helyén. Ezért és erről beszéltetek? Volt... E, bocs, ne feled szabad, erről beszéltetek már? Csak ennyit mond, igen, nem. nem, és aztán mondom tovább, kérlek. Nem, nem jó. Nem okay. Hú, mit fogok meg. én kapni? Jó, yeah. No, szóval igen, tehát beszéltek erről? Ne, nem szoktunk különösebben, de tudjuk egymásról. Tehát tudjuk. ez, ez, ez, ez nem kell, hogy nagy izékre gondolni, hogy most nagy lelkizések meg nem tudom én. Nem mi. is ezt e tekintetben, hanem egyáltalán, hogy e e erről tudtok majd értekezni, vagy akkor értekeztek erről, amikor ez fontossá válhat, hogy na jó, uh -huh. akkor segítek én neked, hogy mit, mit tegyél, mit lépjél, ha úgy adódik. Mert ugye te ez vagy, tehát akarva, akaratlanul is lehet, hogy észre sem veszed, hogy mennyit segítesz. És ebben a beszélgetésben például nekem az tűnik fel többek között, hogy én nagyon jó nagyon szépen köszönöm. Szóval a végére, nem de most jön ki belőlem, hogy rá, arra éreztem rá, hogy tudsz beszélni. Tudsz. Szóval nagyon szépen köszönöm. Oh, a tekintetben. Hogy... Főleg úgy, hogy abból kiindulván, hogy majd ki az, aki, és mit mondasz te, ki lesz kíváncsi, mit fogsz tudni mondani. Én mondtam, hogy szerintem te bőven, tehát még sokkal többet is annál, mint hogy egy órába ez hogy fér bele, sem, tehát szerintem még tudnánk folytatni jó sokáig, is majd. Van egy olyan kérdés, amit ugye felítom, és mondtam az előbb, hogy nem feltétlenül tenném fel, nem merem. Mert... Hát akkor halkan tett fel, hogy halkan. csak. Mi Jó, oké. Tehát az a kérdés, <gül> hogy mint anya tudtál-e a fiúknak férfiasságukban, hogy adtad át az infót, ezt most én is tanulni szeretném. Azért kérdezem, mert a fiúk nagyon ellenállóak e tekintetben, hogy arról tudnánk beszélni, hogy mi a nő és a férfi. Itt most nem a szex a lényeg, hanem bármi ezzel kapcsolatban. Ilyenről oh. tárgyaltál le velük, vagy ez jött, ahogy jött? Ne, ne menjünk ez bele jött, részletekbe, jött. hanem ez jött, jött, ahogy jött. Fiúkkal így jött. lehet, hogy nincs lányod, tehát ezt nem tudod, vagy van-e tapasztalás nem. mástól, hallomás, nem, nincs, így ilyen tekintetben, hallottad, hogy barátoknál okay. hogy volt mindent. Nálunk az van, hogy vele könnyebb értekezni ilyen, tök érdekes, hogy egy apa és egy lány, de hogy, hogy a fiúkkal miért nem? Tehát ez jött, azt mondod. Ők azt alakították úgy, ahogy. Úgy, ahogy, igen. Én így gondolom, tehát ez, ez sem volt egy ilyen külön téma, meg jött, ahogy jött, éltünk, ahogy. Uh -huh. nem, De az nem. egész életetek nem így zajlott, ugorunk akkor másik élemből, hogy jött, ahogy jött az élet, és úgy volt, ahogy esett puffant, vagy? Hát nem, nem úgy jött, mert azért vagy gyeplő az a kezemben volt, tehát. Azért kérdem, mert én így gondolnám. A gyeprőkezetben volt. Hogy kellett őket az iskolába indítani? Mentek könnyedén, két fiú, nem olyan távoli, tehát nem nincs nagy korkülönbség köztük. Jó tanulók voltak-e? Annyira persze ne beszéljük őket, most nem ez a lényeg, hanem hogy neked milyen nehézséget vagy könnyebbséget okozott az ő hozzáállásuk? Hát, ugye ez érdekes téma volt, mert ugye iskola előtt ott van az obodak. Zoltán Kámnak volt egy olyan óvónénéje, aki azt mondta, hogy ez a gyerek ez nagyon lassú, ezt el kéne vinni velési tanácsadóba, mert nem biztos, hogy iskola érett. Uh -huh. Hát mondták, hogy jó, jó, maradjon az óvodában. Én is érvesztes vagyok, ezt... nem tudom, van-e még ezt, ilyen a világban. tegyük félre most ezt. Elérkezett Zsoltnak az ideje három év múlva, elment az óvodába, és neki nem mond, neki másik volt az óvónéné, nem mondott semmi ilyet, ő ugyanúgy áprilisi, és ő rendesen időben ment iskolába. Na most, a nagyfiamra visszatérve, az első szülőértekezlet, amikor nem szülőértekezlet, lett, nyílt nap volt, amikor már tudtak a gyerekek olvasni, beültem egy ilyen nyílt napra, és akkor megkérdezte a én ott a végén a szülőket, engem külön megkérdezett, hogy ugye ez Doli tudott olvasni, mielőtt idejött. Mondtam, hogy egy árva betűt nem tanítottunk vele, direkt. Nem tudott. Tehát itt már lejött az, hogy azzal egy év csúszással nagyon könnyen vette az akadályokat. Elérkezett a Zsolt ideje, bekerült az iskolába, és nyolc évig küzdöttünk. Hmm. Tehát ez az egy év, mert a szellemi szintjük az nagyjából egyforma. Érted? És ez az egy év, ez nagyon-nagyon-nagyon hiányzott a kicsinek, és végig küzdöttük úgy, hogy még felsőből hazajöttem szülőértekezletre, és sírva fogadott ő itthon, hogy alig várja, hogy kikerüljön ebből a nyomorult osztályból, mert olyan osztálytársai is voltak, hogy bele is vitték a hülyeségben, nem is jól tanult, meg nem tudom. Eljöttek ugyanebben a középiskolába, jártak az első szülére, behittak az osztályfőnök a kicsinél, mert a nagynál végig semmi probléma nem volt. Az itthon soha nem tanult, és mindig négyes ötösöket hozott haza. Na, a kicsi az küzdött, és akkor ismerkedésként a kicsinek az osztályfőröke is hívott bennünket. Megbeszéltük, hogy milyenek a gyerekek. Én elmondtam, hogy az én gyerekem milyen, mit tapasztalok. Nehezen tanul, nem igazán szeretett iskolába járni, elég Szóval nem, nem az ő világa volt a suli. És akkor az első komoly szülő értekezleten az osztályfőnök kiosztotta a naplóból kimásolt lapokat a gyerekek szüleinek és én az enyémet, a csolgatjét automatikusan visszaadtam, hogy ez nem az én gyerekem. De azt mondja, hogy de igen. Tele volt négyesekkel, ötösökkel, hmm. tele volt írva, hogy a szorgalma az, a kitartása az tökéletes, hogy a... Csak néztem végül is, hogy utána még engem hívtak be az igazgató meg az osztályfőnök a szörnyek szélére, hogy miért mondtam én a gyerekemről azokat, amiket mondtam. Mondom, azért, mert az volt az igazság. Tehát az iskolaváltás, a társaság, az osztálytársak váltása kihozta belőle a normálisat. Úgy szoktam De fogalmazni, amikor ez jut eszembe, hogy egy kérdés, játszhatunk-e benne, vagy egy játékban? Ez most teljes mértékben megint spontán. Játszunk. Jó. Rövid kérdés, rövid válasz. Persze, ha hosszasan szeretnéd, idézve hosszasan, akkor egész nyugodtan, oké? Okay? Uh -huh. Amire nem kell, az passz, mondjuk akkor azt mondod. Nem szeretné válaszolni. Hiányzik-e társ? hiányzott te valaha? Nem. Amikor te úgy érezted, hogy úristen, most nem tudok, nem, nem, nem tudom, mi lesz tovább. Volt-e ilyen először is? Nem. Nem volt ilyen. Amikor te úgy érezted, hogy neked most ki kéne rohannod a világból, mit tettél? Ez kicsit hasonló, de... Hát kétszer-háromszor volt ilyen érzés. Leírtam, és maradtam a segében. Hát ah, bocsánat. Leírtad? az hogy, hogyha hogy leírtad? Tehát, hogy ugrottál, hagytad, vagy leírtad papírra? Így érted? Hogy érted? Így. Leírtam papírra. És elolvastad utána? Igen. Elolvastam, utána aztán eltéptem, és ment minden tovább. Tehát túl jutottál rajta. Amikor Igen. megtudtad, hogy rákos vagy, akkor Igen. mi volt az első érzeted? Megvan-e? Hát nincs. Az első nincs. Ez a, ez a közömbösség talán. Mikor megtudtad, hogy szívet, megtudtad, fölfogtad, nem tudom, ez mi a jó kérdés, hogy szívinfarktusod van volt, akkor mi volt az első érzeted, vagy az utána, következő? Azóta is megvan az érzetem, hogy csupa nagybetűvel, tíz felkiáltó nem akarok meghalni. Miért nem akarsz meghalni? Mert nem akarom itt hagyni azt, ami itt van a Földön és körülöttünk. Ragaszkodsz a környezethez, mihez inkább a családtag? Mind, mindenhez, mindenhez. És mi van, ha, mi van, ha azt mondják, hogy most menni kell, akkor te most akkor kézzel fogva a körömmel, mindennel? Hát most is úgy történt tulajdonképpen, hogy kézzel fogva a körömmel, kapaszkodtam, és elkaptam a kötelek. Ö, ha kívánságom lehetne, akkor egy gyors halált kívánnék nyilván magamnak, tudod cipőbe meghalni. De nem tudom, mert most pont erről beszélgettünk a barátnőmmel, hogy félek a halálba, nem félek tőle, hanem most körülnézek magam körül, itt alszik a kiskutyám, kutyám, és akkor én hónap nem vagyok, ez a kis jószág meg azt se tudja, hogy mi meg, hogy hogy, meg, meg Tulajdonképpen már nem érdekel utána, de addig érdekel, hogy én ezt nem akarom itt hagyni. Nagyon brúnyász vagyok egyébként, mert a beszélgetésünk elején, ugye azt kérdeztem, hogy minden víz van, ez az amaz, és hogy mondtad, a kutyus, majd remélhetőleg nem fog játszani a sipoló bakármivel, és akkor el is tetted talán. Eltetted végül is, hogy. Aztán mondtad, hogy majd. Igen, majd aztán mondtad, hogy hát előbb-utóbb úgyis, is, mert ugye lekismert fudása kezdődött bennem. Ugye most akkor a kutyustól elveszlek téged, hogy van ez? Nál, csak azt mondtad, hogy. Mit is mondtál pontosan? Inkább te mond kérlek. Hát azt, hogy észrevesző hogy telefonálok, és lefekszik aludni. majd itt ja. azt mellettem azóta is. És most, hogy ezt mondtad, így elképzeltem már a legelején, a beszélgetésünk legelején, hogy édes. Mennyi idős ő? 8 éves lesz áprilisban. Fiú-lány? Hát félig, fiú. <gül> félig? Mit csináltál vele? Én ezt két anno... hónapos korában örökbe fogadtam, és Aha. kötelező volt az Ivattalanítás. Tehát tudnád-e ezt az egészet folytatni? Még mindig játékban vagyunk, vagy ismét visszakerültünk. Mármint, hogy mi, mi, mire gondolsz, milyen egészet? Jó a kérdés. Nem lehet ebből még tudni. Természetesen, tehát semmi rossz nincs benne, hogy nem tudod, hogy mire gondolok én, a költő, mire gondol. Azt, hogy hogy van tovább a léted? A létünk, egyelőre csak a léted, akár a nem léted. Hát a nem létemet nem akarom tudni. Nem tudni. A létem az teljesen jól van, köszönöm szépen. Ha te lennél... Bocsak? Élvezem a színházi előadásokat, a, a, a, a táncórákat, a mit tudom én miket. Tehát én most úgy elengedtem magam, és én most úgy jól vagyok. Ezt jó hallani. Ha most azt képzeled el, hogy te vagy... Nem tudom, ezek szerint nem annyira hogy Isten hívő, vagy nem hiszel a bármi, most én nem bibliai, nem ilyenek, hanem így valami tervezésű, és a sorsa, mit tudom, nem tudom ki, hogy fogalmazok. Tehát nem annyira hiszel ilyenben. Vagy igen, valamiben? Most nagyon-nagyon csúnya leszek, és meg fogok bántani pár embert, de ha belegondolsz, tök logikus, amit mondok. Ez egy vicc volt régen, hogy azóta hiszek Istenben, mióta tudom, hogy én vagyok az. És ezt nem nagy képűségből mondja, aki mondja, hanem aki Isten hívő, az mind azt mondja, hogy Isten benned van. Tehát az, hogy azt mondjuk, hogy segíts magadon, Isten is megsegít, tehát, hogy ez így valahol akkor szerinted egy jó fogalmazás. Tehát hát saját magadat segíted. Attól függetlenül, hogy nem hiszek benne. De, de magadban hiszel. Magamban Tehát hiszem. neked kell És megtenned. Jó. Akkor é. meg tudod-e tenni azt, hogy folytatod ezt tovább? Vagy kitalálsz egy ilyet, ami alatt azt értem, hogy ezt a nagy galaktikális, meg a mindenséget, ahogy én kiszoktam magamba fogalmazni, nem tudom, te magad nevezed annak, aminek. Te ki tudnál le, ki tudsz-e találni egy ilyet? Nem. De miért nem? Hát te találod ki, te most mondtad, hogy te megfogad, te vagy az, benned van az Isten. Akkor hogy, hogy nem? Hát dehogy nem. hát Te mondtad az előbb, hogy végül is benned most van. Valahogy ezt az egész kérdést úgy nem fogtam meg. Benned. Jó, hagyjuk nem itt fogadtám. nyitva, jó? Mert ezt még majd máskor másnak is felteszem. Köszönöm szépen a válaszodat, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélünk. Van-e olyan kérdés, amit te megkérdeznél magadtól? Feltennél magadnál. Magad? Magamtól? Fú, nem tudom, most hülyeskedj mi, Mit fogok Igen, főzni akár holnap. Mit fogok főzni holnap, mert elfogyott a maradékám. És van erre válaszod. Egyelőre nincs. Hát ennek is gondolnálok egyébként teljesen szuper. Mi az, amit megkérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Na, ez, ez, amikor meghallgattam a podcastjaidat, akkor belegondoltam, hogy ezt a kérdést, ezt én nem tudom. Szóval, hát erre nem illik paszt mondani, ugye? Nem illik. Fé... Sugok, jó? Mit fog főzni másnap? Nem, nem, nem, nehogy ezt kérdez. Ilyet már azt hiszem kérdezett valaki valami hasonlót. Hát nem tudom, mit kérdeznék. Tényleg nem tudom. Igazán, De... fú. Ez megint olyan ronda dolog, amit mondani fogok. Uh -huh, mond. Nem igazán érdekel a mások véleménye, meg, meg úgy az életük. Érdekel, nagyon érdekel, de annyira nem, hogy én szomszédba járjak, hogy ha valaki találkozok itt a szomszédokkal, az ismerősök, elkezdünk beszélgetni, ha ő elmond valamit, én nagyon szívesen meghallgatom, de nem kérdezek. Tehát, mint ahogy te most engem folyamatosan kérdezel, én nem szoktam kérdezni. Én kivárom, hogy mit mond el, meg mit nem mond el. És itt vagyok megfogva, hogy ugyanegy vadidegentől, akiről azt sem tudom, hogy férfi lesz vagy hogy mit is kérdezhetnék. Mert nagy dolgokat én nem. Tehát én nem, nem politizálok, ezotériázok, meg mit tudom, nem tudom, mit kérdezni. Nem Jó. kell. Akkor azt kérdezem én tőled, szerinted én miért akartam veled beszélgetni? Hát, hogy miért? Mert én más vagyok. Mindenki más, most visszadobhatnám a Igen, egyébként igen. Azt nem gondoltam át, hogy majd hogyan is, miként is alakul, mert ugye most nem degradáló lesz, amit mondok. Azért csak egy mezei nyugdíjas, mondhatnők, majd amikor ránéznek a képedre, és elolvasnak, kivel beszélget? Mezei nyugdíjas. Hát mit? És ugye te a krumpit mondott, hogy jajra elrontottuk ezt. Más meg másra fog asszociálni, és majd mindenki mindenkire is, vagy semmire is. Akkor kérdés, következő beszélgetés? Kutya vagy macska? Jó, akkor ezt fogom megkérdezni a következőtől, akit megint csak mondom, nem tudom még ki lesz, mert itt az egyeztetések során valaki eltolódik vagy egy évet, vagy fél évet, vagy hónapokat. Ezért azért, azért vagy hirtelen belevágok, és megkérdem, hogy beszélgessünk. Kutya vagy macska, ezt kérdezzük tehát a következő beszélgetőpartnere. Setténé Jutus, mezényi nyugdíjas. Nagyon Így szépen van. köszönöm, hogy beszélgetünk. <laughs> Nagyon szívesen.